إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره فنعوه بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحته لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه əsəlmə təslimən çoxirə yomiddin amma baş əz qardaşlarım olduğu kimi hamınıza eləcə də özümə allahdan qorxmağı nəsə edirəm Yenə ölümlə bağlı axirət həyatı ilə bağlı dərslərimiz davam edir bu gün biz sizə qəbr əzabından qurtulmağın yolları haqqında danışacağıq bax birincisi İslam dininin əsas dayağı salih əməllərin hamısının başında duran və imanın ən yüksək dərəcəsi sayılan tövhiddir. Tövhidsiz insan qəbr azabından qurtula bilməz. Yəni, Allahın tək ilah olduğunu qəbul etmək. Ona şərik qoşmamaq. Bu xüsusda uca Allah buyurur. Yüsəbətulllahullezine amanu bilqawli's-sabit fi'l-akhirah. Viyudillu'llahu zalimin wa yef'alu'llahu ma yasha. Allah iman yetirenleri dunya hayatinda da axiretdedə möhkəm sözlə sabit saxlayır. Yəni dunya hayatında La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah şahadətini Əməl edir, şərtlərini qəbul edir. Qəbirdə də ona verilən üç sola cavab verə bilir. Rəbbin kimdir? Allah. Peyğəmbərin kimdir? Muhamməd. Sallallahu aleyhi və səlləm. Və dinin nədir? İslam. Bu ayədə möhkəm söz deyildikdə məhz bu qəst edilir. Lə ilə illallah Allah, Rasulullah. Ayədən aydın olur ki, qəbirdə yalnız Allahın təkliyini və Muhammed sallallahu aleyhi və sələmin Peyğəmbər olduğunu qəbul edən kimsə nizad tapacaq. Bu xüsusda Peyğəmbərmə sallallahu aleyhi və sələmin hədistə buyurur ki, hər kim Allahdan başqa ibadətə layiq məbud olmadığına şahidli etsə, onun mənasını bildiyi halda bu dünyadan köçsə, cənnətə daxil olar. Bu, həmçinin demişdir. Kim Allahdan başqa haqq məbudun olmadığına və Muhammədin onun rəsulu olduğuna şahidlik edərsə, Allah cəhənnə modunu ona haram edər. Bu ayələri və hədisləri eşidəndən sonra öz halımızı gecə-gündüz şükürlər etməliyik. Yerizündə neçə insanlar var ki, haqq yoldan azıblar, Allaha şərik qoşurlar, küfr edirlər. Əgər Allah bizə hidayət veribsə, Əgər biz Allahın təkliyini qəbul edir və ona şərik qoşmuruqsa, Muhammed s.a.v-i Allahın elçisi kimi qəbul edir və onun buyruqlarını yerinə yetirir isə, bu, böyük nimətdir, qardaşlar. Bunu ölənə qədər qormalı və bu halda bu dünyadan köçüb getməliyik. Bu toxid kəlməsi iki rükun dayaq üzərində qurulub. İnkar və ispat Bu kəlmənin əvvəlindəki lə, ilə, yoxdur ilah, umumi inkardır. Və bir də onun axırındakı illə Allah, Allahdan başqa, xüsusi ispatdır. Bu kəlmənin əvvəlindəki umumi inkar, lə, ilə, yoxdur ilah. Allahdan başqa ibadət edilən ilahların hamısını inkar edir. İstər daşdan olsun, İstər insan olsun, istər mələk olsun, istər heyvan olsun, nə olur olsun, hamısını inkar edir. İllə Allah kəlməsi isə ibadətin bütövlülə tək Allaha məxsus olduğunu ispat edir. Lə ilə Allah sözündəki ilah kəlməsi məbud deməkdir. İbadət olunan. Demək biz lə iləhə, yəni lə məbud ediyəndə Allahdan başqa ibadət edilən ilahların hamısını inkar edirik. Bu cümlədək ilə inkar ədədi cinsə aiddir. İbadət də bağlı nə varsa, istər canlı olsun, istər cansız, qondorma ilahlarının hamısını inkar edirik. Deməli, ilə illallah, Allahdan başqa ibadətə layiq haqq məbud yoxdur deməkdir. Odur ki, Allah təbarəqə və tealə özündən başqa olan ilahların hamısını inkar edir. Və Allahdan başqa olan ilahların hamısı nə olursa olsun, kim olursa olsun batı sayılır. Bundan aydın olur ki, ibadət yalnız Allah Təbarəqə və Teala'nın haqqıdır. Və heç kəs, heç bir vəzhlə bu haqqa şərik ola bilməz. Əgər kimsə, kimisə və yaxud nəyisə bu haqqa şərik edirsə, müşrik sayılır. Allaha şərik qoşmuq sayılır. Odur ki, lə ilə illəlləh kəlməsini həyqi mənada, sidqürətdən deyən adam, ibadətdən sayılan heç bir əməli Allahdan qeyrisinə yönətməməlidir. Yoxsa müşrik sayılacaq. Dovhid əhli istədiyini yalnız Allahdan istəyir. Yalnız Allahdan kömək diliyir. Yalnız Allahdan mədəd və yardım diliyir. Beləliklə də ibadəti yalnız Allaha yönəndir. Demək, Adam dili il, ələ, ilə ələyə ilə Allah desə, sonra da Allahdan qeyrisinə yalvarsa, Allahdan qeyrisindən kömək diləsə, Allahdan başqasına mədəd diləsə, Allahdan qeyrisinə ibadət etsə, Allahdan qeyrisinə qurban kəsəsə və s. İbadəti Allahdan qeyrisinə yönəldərsə, bütün əməlini puç etmiş olar. Şirkin təhlükəsinə baxın. Bütün əməli puç olandan sonra qəbirdə də ona əzaq verirlər. Qəbir azabından da qurtula bilməz. Odur ki, lə ilə illə Allah kəlməsini deyən adam, Allaha şərik qoşduğu halda bu kəlməni onlarca, yüzlərcə, millərcə, milyonca desə, ona heç bir xeyri olmayacaq. Dili ilə tələffüz eləməyinin heç bir xeyri olmayacaq. Çünki bu kəlmənin bir tərəfini əməl edir, ikinci tərəfini isə tərk edir. Allahın varlığını qəbul edir, Allahdan qeyrisinin məbud olduğunu inkar eləmir. Dolayısıyla, lə ilə illə Allahı təsdiq etmir. Odur ki, müşrik sayılır. Və beləsinə bu cür təsdiq fayda verməz. Fayda verən yalnız odur ki, bu kəlmənin məğzini tək Allahlıq ehtiqadı ilə səmimi qəlbdən yalnız Allaha yönətmiş olsun. Əməlində də onu əks ettirsin Ancaq dildə bu kəlməni deyib əməldə onu puç etmək isə, deyən adama heç bir fayda verməyəcək. Allah Subhanahu wa ta'ala öz Peyğəmbərinə görür nə buyurur? Qul İnnə saləti Və nusuki Və məhiyyəyə və məməti Lilləhi Rabbil aləmin Lə şərikə ləhu Və bi dəlikə umirtu Və ən əvvəlil muslimin De, şübhəsiz ki, mənim namazım da Qurbanım da Həyatımda, də aləmlərin Rəbbi Allaha məxsusdur. Onun heç bir şəriki yoxdur. Mənə belə buyurulmuşdur və mən müsəlmanların birincisi Bu ayə kifayətdir. Allah s.ə.və nə cür müsəlman olmağı buyurursa, biz də elə müsəlman olmalıyıq. Bizim də həmsinin namazımızda Kəsdiyimiz qurbanda, həyatımızda, ölümümüzdə aləmlərin Rəbbinə yönəlməli Onun rizasını qazanmaq üçün olmalıdır. Və ona şərik qoşmamalıyıq. Əks halda, müsəlman sayılmayacaq. Çünki Allah s.v. deyir, de, mənə belə buyurulub və mən müsəlmanların birincisiyim. Bu buyrulana əməl etməyən insan müsəlman bilməz müşrik sayılır və beləsini qəbrəzabı gözləyir. Qəbrəzabından insanı xilas edən ikinci amil namaz qılmaq, oruz tutmaq və digər salih əməlləri yerinə yetirməkdir. Bu salih əməllər insanı qəbrəzabından qoruyur. Bu xüsusda Rasulullah s.a.v. belə buyurmuşdur. Meyid qəbrə qoyulduqdan sonra əgər mümin imişsə, namaz onun baş tərəfində, oruc onun sağ tərəfində, zəkat onun sol tərəfində və digər salih əməlləri onun ayaq tərəfində durur. Mələy ona baş tərəfindən yaxınlaşmaq istədikdə namaz onun qarşısını gəzir. Sağ tərəfindən yaxınlaşmaq istədikdə oruc, sol tərəfindən yaxınlaşmaq istədikdə zəkat və nəhayət ayaq tərəfindən yaxınlaşmaq istədikdə salih əməlləri onun qarşısını gəsir. Qəbrəzabından qoruyurlar. Namazın İslamda yeri olduqsa böyükdür. Lə ilə ilə Allah, muhammed Rasulullah kəlməsindən, tövhid kəlməsindən sonra gələn ikinci əsas dayaq namazdır. Bu xüsusda Peyqəmbər s.a.v. demişdir. Bütün gözəl işlərin başı İslam dirəyi namaz və ən hündür zirvəsi cihaddır. Yenə bir hədisi o demişdir, İnsanın qiyamət günü ilk soruşulacağı əməl namaz olacaq və əgər bu soruq sualdan keçsə, digər əməllərinə də baxılacaqdır. Yenə bir rəvayət o demişdir, hər kim namazını vaxtlı vaxtında qılsa, qiyamət günü bu namaz onun üçün bir nur, onun lehinə bir dəlil, və bir də onun nizat tapması üçün bir səbəb olacaq. Namazı qılmayan kimsənin isə nə bir nuru, nə bir dəlili, nə də ki, nizat tapma üçün bir qurtuluş yolu olacaq. Beləsi, qiyamət günü Qarunla, Fironla, Hamanla və Ubey ibn Xələf ilə bir yerdə həşr olunacaq. İslamın ikinci xəlifəsi Əmər ibn Xattab radiyallahu anh öz məmurlarına nəsiyyət edib deyərmiş. Sizin görəcəyiniz işlər arasında mənim üçün ən əhəmiyyətli olanın namazınızdır. Kim onu qoruyarsa, vaxtlı vaxtında qılarsa, dinini qorumuş olar. Kim də onu tərk edərsə, özünə buyrulan digər işləri daha tez tərk edər. Bilin ki, namaz qılmayan kimsənin İslamdan heç bir payı yoxdur. Radiyallahu anh sözü burada tamamlanır. Qəbr əzabından insanı xilas edən üçüncü amil düz yol tutmaqdır. Buna ərəcə əl-istikamə deyilir. Sərat-ül-müstəqim bu kəlmə ilə bağlıdır. Doğru yol. Bu xüsusda ucaq Allah buyurur. İnna ləzina qaliu Rabbuna Allah Sonra istikamü tenazzal alayhimu'l əl melayike. Al la takhafū ve la tahzanū ve ebşirū bi'l cenneti'l lati kuntum tu'adūn. Ey Rabbimiz Allah'tır deyip sonra düz yol tutan kəslərə melekler nazil olup deyirlər. Qoxmayın və kədərlənməyin. Sizə vəd olunan cənnətlə sevinin. İbn-Əbbas radiyallahu anhə deyir ki, bunlar lə ilə illallah üzərində möhkəm duran kimsələrdir. Düz yola yönəlmək qəlbin düz olması ilə bağlıdır. Bu xüsusda Rasulullah s.a.v. buyurur, qulun qəlbi düzəlməyincə, onun imanı da düzəlməz. Demək, düz yolda sabit qalmaq üçün qəlbin düzəlməsi labiddür. Bütün bədən üzvlərini, başqa cür desək, bütün əməlləri düzəldən nədir? Qəlb. Əgər qəlb düzələrsə, bütün bədən üzvləri düzələr. Rasulullah s.a.v.in bu xüsusda ayrıca hədisi var, məşhur hədisdir, bilirsiniz. Bədəndə bir ət parçası var, əgər o düzələrsə, bütün bədən üzvləri düzələr, yox, əgər körlanarsa, bütün bədən Qəbr adamı xilas edən əməllərdən biri də Allah yolunda şəhid olmaqdır. Bu xüsusda ayrıca bir hədistə Peyğəmbərimiz s.a.v. demişdir. Allah yanında şəhid üçün xislətlər vardır. Yarasından axan iç, damla, qanla günahlarının hamısı bağışlanır. Cənnətdəki yerini görər. Qəbr əzabından qurtular. Ən böyük dəhşətdən, qiyamət gününün dəhşətindən qorunar. İman bəzəyi ilə bəzədilər, belə ki, onun başına vüqar tazı qoyular. Elə bir taz ki, onun üzərindəki yağqutlardan hər biri bu dünya və onun içindəkilərdən daha xeyirlidir. 72 huri ilə evləndirlər və bir də öz yaxınlarından 70 nəfərə şəfayətçilik edər. İnsanı qəbr azabından qurtaran 5-ci amil Allah yolunda sərhəddə keşik çəkməkdir. Bu, xüsusda Peyqəmbər s.a.v. demişdir. Allah yolunda bir gün və bir gecə sərhəddə keşik çəkmək, bir ay gündüzləri oruz tutmaq, gecələri də qiyamda keçirməkdən daha xeyirlidir. Təbii ki, burada nafilə ibadətindən söhbət gedir. Və əgər mömin adam sərhəddə keşi çəkərsə, keşi çəkdiyi halda ölərsə, etdiyi yaxşı əməlləri davamlı olaraq ona savabını artırar. Ona xeyirli ruzu bəxş edilər və bir də qəbirdəki fitnədən qorunar. Sərhəddə keşi çəkməyin nəticəsinə baxın. Öləndən sonra belə savab gəlir insana, iyamət edir cənnətdə çoxlu neymətlər əldə edir və bir də qəbirdəki əzabdan qorunur. Altıncı amil Qəbr əzabından Allaha sığınmaqdır. Peyğəmbərim sallallahu aleyhi və sələm bizə bunu öyrədib hər namazın sonunda təşəhüddə biz qəbr əzabından Allaha sığınırıq. Dua edib deyir ya Allahım, cəhənnəm əzabından, qəbr əzabından, Dəccal Məsihin fitnəsindən, həyatın və ölümün fitnəsindən və bir də qəbir fitnəsindən sənə sığınırıq. Bunu gün ərzində 5 dəfə, fərz namazlarında və bir də nafilə namazlarında Allahdan yalvarıb diləyirik ki, bizi qəbir əzabından qorusun. İnşallah bu da səbəb olar qəbir əzabından qorunmağımız üçün. Yedincə amil dua etməkdir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, nə qədər dualar öyrədib. O dualar sayəsində qəbr əzabından qorunmağı Allahdan istəyə bilərik. O duaların biri belədir. Ən sadəsi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem səhabələrindən kimisə dəfn etdikdə o bir səhabələrə deyərmiş. Allahdan qardaşınız üçün bağışlanma diləyin. Və onun sabit qədəm olmasını Yəni, ona veriləcək suallara cavab verməyə müvəffəq olmasını Allahdan diləyin. Sadə bir şey, ürəyindən gələn duanı edirsən ki, Allahım, qəbr əzabından onu qoru. Onu suallara cavab verməyə müvəffəq et. Öz dilində və nəhayət sonuncu amil qəbr əzabına səbəb olan Yalan danışmaq, nəmmamlıq etmək, sələm yemək, zina etmək və başqa bu kimi günahçilərdən uzaq durmaq. O günahlardan uzaq durmağın özü də qəbr əzabından qurtulmaq üçün bir səbəbdir. Allahdan istəyimiz budur ki, bizi son nəfəsimizə dəy. tövhid üzərində yaşamağı və tövhid üzərində bu dünyadan köçməyi, ha belə düz yol tutub getməyi, Bir zəaddım belə Peyqəmbər s.a.v.in sünnəsindən kənara çıxmamağa, daim namaz qılıb oruz tutmağa və bütün salih əməlləri vaxtlı vaxtında yerinə yetirməyə müvəffəq eləsin. Ey qəlbləri çevirən Allahım, qəlbimizi dinin üzərində sabit et. Ey qəlbləri yönəldən Allahım, qəlbimizi öz itayətinə yönəldir. Allahım, bütün işlərdə aqibətimizi yaxşılaşdırır. Bizi rüsvayçılıqdan və ahirət əzabından, ələl -əl xüsusda qəbir əzabından qovru. Allahım, biz özümüz özümüzə zülmədirik. Cünahları bağışlayan isə yalnız sənsən. Özün bizi bağışla və bizə rəhm et. Əyətən sən bağışlayansan, rəhmlisən. Allahım, sən əfv edənsən, əfv sevirsən, bizi əfv et. Allahım, Yaxşılıq etməyimizi, pis əməllərdən çəkinməyimizi, kasıbları sevməyimizi, bizi bağışlamağını, bizə rəhm etməyini və hər hansı bir qövmə bəla göndərmək istədikdə, bəla bizə toxunmazdan əvvəl canımızı almağını səndən diləyirik. Sənin məhəbbətini və səni sevənin məhəbbətini qazanmağımızı, sənin məhəbbətinə yaxınlaşdıracaq hər bir əməli sevməyimizi səndən diləyirik. Subhaniq Allahım, o bir həmdik. أشهد أن لا إله إلا أن أستغفرك وأتوب إليك.